Вагон був заповнений не дощенто, але таки добряче. Нічого-нічого, я зараз виходжу, намагався я вмовити і заспокоїти обурених громадян, які не від чому пхалися до міста в таку ранню пору. На зупинці Дніпро двері відчинялися з протилежного боку вагона. Ще кілька разів вибачившись крізь зуби, я витяг ідею на перон і під косими поглядами чергової постанції поволік її до турнікетів. Вона крізь них не пролазила, тож довелося пропихати підштовхуючи. Поліетилен в деяких місцях порвався, і неприємний затхлий дух вдарив у Ніздрі. Вийшовши з дверей станції супроти потоку пасажирів, я потягнув пакунка через трамвайні колії у бік ріки. Авта сигналили, водії крутили пальцями біля скроні, лаялись у відчинені віконця. Я допхав з до камінного парапету і зупинився перепочити. Внизу, піді мною, сірим потоком текла вода. Згори, з боку Труханового острова, пішов вантажний пароплав. Сірий і неприємний, не динозавр. Він дав довгий гудок, і пасма диму попливли над холодною водою. З платформи станції метра на мене дивилися двоє міліціонерів. Один з них щось говорив у рацію. Кінець першої доріжки другої касети. Касета друга, доріжка друга. Треба було поспішати. Я шарпнув пакунка догори, намагаючись перевалити його через парапет. Поліетилен тріснув, і крізь дірку із середини щось випало просто мені під ноги. Я нахилився, і небезогиди підібрав з тротуару продірявленого черепа, вкритого м'яким рідким заростом, як на кокосовому горісі. Руків'я шаблі з уламком леза, якусь засмальцьовану книжечку в м'якій палітурці, кілька жовтих кісток. Обхавши все це назад у дірку, на книжечці майнув напис Кобзар, чомусь із м'яким знаком у кінці слова. Я, присівши таки, Перевалив усього з гортка через гранітний бар'єр. Позаду лунали крики й топотіння ніг. Пакунок ляпнувся у воду і повільно став тонути, розгортаючи поліетилен і випускаючи бульбашки. Я знесилено почав сповзати по парапету донизу і нарешті сів, підібгавши коліна до підборіддя. Через трамвайні колії і проїжджу частину дороги до мене бігли якісь люди, у формі, в цивільному. Здалеку, наближаючись, завивали сирени. Я підвів голову і нагорі, поміж лаврськими куполами, поруч із дзвіницею, побачив стрімкий візерунчастий силует вежі корнякта. Як тебе не любити, Києве мій? Вересень-жовтень 2002 року. Із піонертабірних оповідань Наш вожатий Фредді Крюгер 0, 1, 2, 3 Не бійся, слізеньки у три Неминуча кривда, Фредді зараз прийде 3, 4, 5, 6 Не бійся, він тебе не з'їсть До дівчаток у нього звичка, ще й колюча рукавичка Я все це помітила ще в перший день, коли мамка приперла мене в цей лагерь він сидів біля воріт у тіні медпункту на записі піонерів. А Ельвірка водила нас поселяти. Але спершу ми зайшли в медпункт. Стара врачиха пошукала в мене в голові. Добре, що напередодні була вода, і я голову помила. Забрала справку з путевки і направила до нього. А він сидів у білій сорочці за столом, на столі лежав грубий синій зошит, і він став розпитувати мамку і записувати в зошит чим я займаюся та в якому класі вчуся. Потім домашню адресу й телефон. А потім підійшла Ельвірка і повела мене поселяти. А він у спину гукнув до неї. Щас прийдеш сюди, посидиш, а я піду обідать». А вона так недовольно гмикнула, але завела мене в корпус, поселила до дівок і пішла. Пішла як миленька, бо всі в отряді боялися його, і Ельвірка теж. А потім ще вечором коли нас набрався повен отряд, і для пацанів навіть дві кровоті доставляли, він зібрав нас усіх, почитав, зробив перекличку і довго розказував, що можна, а що нільзя. А потім раптом гаркнув, «Отбой, виключаю світ».